Kezdjük ott, ahol a dolgok elkezdődnek. Amikor a sokaságból a peteseit behúzza magába azt a bizonyos permiumot, létrejön a zigóta, és ott van. Ez az első sejt, ami én vagyok. Attól a pillanattól kezdve, hogy megteremtődtem, egy környezetben találom magam. Nincs organizmus környezet nélkül. A környezet lehet éltető, támogató, befogadó, vagy ellenséges, gyilkos, mérgező, vagy közömbös. Az anyám petevezetékének pH-faktora lehet túl savas, vagy túl lúgos, egyik sem élhető, vagy lehet pont jó, befogadó. Ahogy cseperedek, osztódok, újabb és újabb környezetekkel találkozom. Úgy a hetedik naptáján be kell ágyazódnom az anyám mély falába, ami megint lehet befogadó vagy taszító. Attól fogva, hogy létrejövök, mint egy megfogamzott sejthalmaz, élményeim vannak a környezetemmel kapcsolatban. Erről beszélhetünk metaforikusan, de gondolhatjuk azt is, hogy az organizmus valamilyen sajátos módon emlékszik arra, milyen találkozásai voltak a környezetével. Tehát ha rossz-rossz-rossz-rossz, jó-jó, rossz-rossz-rossz, akkor elkezd félni, hogy a következő változás is rosszat fog hozni. Viszont ha rossz, jó-jó-jó-jó-jó-jó-jó, rossz, jó-jó-jó-jó-jó-jó-jó, akkor az organizmus örülni tud minden változásnak. Reméli és bízik benne, hogy az új környezete is jó lesz. Tehát megszületik a remény, megszületik az emlék, és megvan az a nyugalom, relaxáltság, ami a jelen pillanat megéléséhez kell, ami nélkül nincs szeretet. Szóval hit, remény szeretet. Persze lehet ezen nevetni, mert hol van még akkor az idegrendszer is, az agy, ami emlékszik és elraktározza ezeket az élményeket, és egyáltalán tud valamit. Rupert Sheldrake biológus ír arról, hogy vannak bizonyos jelenségek, amikről nem tudunk. Volt idő, amikor a mágnesességről nem tudtunk, mondja. És ezek a dolgok, a remény, az emlék, a memória, Valamilyen módon a rendszerhez kódolódnak, vagy a sejtben, vagy a sejten kívül valamiféle erőtérben. Ő ezt morfogenetikus mezőnek nevezi. Tehát mire megszületek, mire kibújok a mamámból, már van történelmem. A prenatális pszichológiával foglalkozók ma már komolyan veszik ezt az élményhalmaszt és a hatásait a későbbi személyiségre. Igen, egyre többen veszik észre, figyelik meg és veszik komolyan ezeket a korai élményeket. Az 1970-es évek elején Leng már idézte Francis Mottot, de azóta Stanislav Grof, Thomas Vernier és sokan mások is írtak ezekről az összefüggésekről. Meg hát persze óriási változás, trauma a születés maga. Gondolj csak bele! Nem tudok menekülni, nincs kiút, el vagyok kapva, le vagyok tartóztatva, meg vagyok fosztva a szabadságomtól. Olyan élményeim vannak, amiket nem választanék, de el kell tűrnöm. Várom, hogy legyen már vége, és remélem, hogy túlélem. Ez a trauma komplexus. Nem tudok menekülni, olyan élményeim vannak, amiket nem választanék. Várom a végét, és remélem, hogy nem döglök bele. Ez a születés. Így aztán mondhatjuk, hogy mindannyian traumatizálva vagyunk. Hogyan szabadulunk meg ettől? Mert a rettenetes, a borzalmas már mindannyiunkkal megtörtént. Aki jól van, az relaxál. De ha olyan élményeink vannak, amiket nem akarunk, akkor összehúzzuk magunkat, megfeszülünk. Tulajdonképpen minden gyerek, aki megszületik, megijed. Megfeszül, összerándul. A gyógyulás a traumából a relaxálás. Minden, amit az anya, a család, az orvos, a pszichológus tesz és segít relaxálni a másiknak, az mind a gyógyuláshoz vezet. Én például még mindig összerándulok, ha egy kipufogó durran egyet az utcán. A vállam a fülemig szalad, mintha az egész testem ökölbe szorulna. Mert a durranás engem a puskalövésekre és a bombákra emlékeztet, amiket az ostrom alatt és aztán 1956-ban átéltem. Ezek emléke még mindig benne él a testemben, pedig már sokat relaxáltam. Ha egy gyerek szerencsés, és az anyja a testén hordozza, amelle ott van a gyerek szája közelében, és szobhat, amikor akar, így ringatja és altatja őt, akkor ez a közelség, bőkezűség és figyelmes alkalmazkodás mélyen ellazítja a gyereket. Egy másik szerencsétlenebb gyerek, mint például én, akinek az anyja mérges volt az apjára, Születési traumája nem oldódik, hanem elmélyül, fokozódik. Az anyám azt mondta az apámnak, na itt a fiad, megszültem neked, most csinálj vele, amit akarsz. Ám az apám melléből nem jött tej, úgyhogy üvegből tápszert adott, és bármennyire is szeretett, mégiscsak szivarszaga volt. A hangja is, a ritmusa is más volt, mint az anyámé, amihez kilenc hónap alatt hozzászoktam, amíg benne éltem. Úgyhogy az én traumám fokozódott. Nem kaptam meg azt, amit a természet ígért, az anyám mellét és testét. Így értek engem a puskalövések, az ágyúzás, ami ezt a traumát még tovább fokozta. Minél tovább tart egy trauma, és minél kevesebb lehetősége van a gyereknek arra, hogy relaxáljon, annál mélyebbre zuhan. Annál erősebben fogja bármilyen kellemetlenség újra és újra emlékeztetni arra, hogy mi történt vele. Ezt az emléket a test őrzi. Ez az én rezilienciám hiánya. Sok mindenben reziliens vagyok, de ebben nyilvánvalóan nem. Hány év telt el azóta, a testem mégsem tudta elfelejteni. Amikor tűzi játékot lőnek fel, én bedogom a fülem és vonyítok a kutyákkal. Annak az elsajátítása, hogyan kell valamit elkerülni, sokkal hatalmasabb, erősebb, gyorsabb, mélyebb az emberben, mint megtanulni valami pozitívat. Zongorázni nem élethalál kérdése, úgyhogy jó sok alkalom kell, amíg megtanulom. Viszont ha tűzbe teszem a kezem, és nem tanulom meg azonnal, hogy soha többé ne tegyem, akkor legközelebb baj lesz. Ez élethalál kérdése. A félelem erősebb, mint a vágy. A reziliencia tulajdonképpen a félelemmel való megküzdés. Valahogy vissza kell szerezni a bizalmat a traumák és rossz tapasztalatok ellenére, nem igaz? Ha joggal félek is a tűztől, és persze távol tartom magam tőle, de az emberektől, akik bántottak, jó lenne nem félni? Vagy legalábbis disztingválni, ki az, aki bántott, és nem félni a többiektől, akik nem bántottak? Talán hat-hét éves lehettem, amikor Mátra Szent Émbrén kóboroltam egy juhászfiúval, fiúval, aki alaposan becsapott. Ültem vele szemben a földön, ő cigarettázott, és azt mondta, adjam oda neki a kezem, és nézzem a fülét, mert azon keresztül fogja kiereszteni a füstöt. Fogtam a kezét, és néztem a füleit, és bár nem nagyon hittem el, hogy így lesz, de hát ha... Szívott egy jó nagyot a cigijéből, és miközben a fülét bámultam, elnyomta a cigarettát a kezemen. Hát én nagyot ordítottam, rögtön hagytam és sírva rohantam haza. Ez egy trauma. Nem csak az fájt, hogy megégette a kezemet, hanem az is, hogy becsapott. Hát nem lehet megbízni senkiben. Ennek az lett a következménye, hogy amikor sebezhető helyzetbe kerültem bárkivel, rögtön átsuhant rajtam a gondolat, hogy beleszek csapva. Ha már egy valaki becsapott, honnan tudjam, nem csapnak ebbe mások is? Ez az általánosítása annak, ami megijeszt. Az általánosítás egyébként emberi dolog, evolúciós segít program, ami arra szolgál, hogy túléljünk, és minél több veszélyt elkerüljünk. Az evolúciót egyáltalán nem érdekli az öröm, a boldogság, a bizalom, sem más pozitívum, csak az érdekli, hogy túléljünk, és gyereket csináljunk. Az evolúciónak semmi más nem számít, csak hogy ne halljunk meg idő előtt, mielőtt reprodukálnánk a génállományunkat. Ennek érdekében aztán el kell kerülnünk a veszélyt. Azért általánosítunk, hogy ne kelljen mindig mindent újra felfedezni, kitalálni, megtanulni, és legyenek sémák. De ezek a sémák akkor is működnek, amikor szó sincsen életveszéről. Akkor is ezek mozgatnak, amikor nyilvánvalóan butaság az általánosítás. Valaki párkapcsolatra, szerelemre, intimitásra vágyik, és azzal jön, hogy de ilyenek a férfiak, vagy olyanok a nők. Ő tudja, mert már volt neki három, vagy négy, hát mind ilyen. Szóval akkor is, amikor nyilvánvalóan személyesnek kell lennie a dolognak, személytelenné teszi az általánosítás, és a tetejébe még okosnak, tapasztaltnak is gondolja magát az ember. Ennek alapján aztán megpróbálja elkerülni az újabb csalódásokat, bezárkózik, nem keres kapcsolatot, mert minek, ha úgyis ugyanolyan lesz. Általában azért kerülnek felnőtt korukban pszichoterápiába az emberek, mert már nem bírnak élni, annyi mindent elkerülnek, annyi mindentől félnek, annyira általánosították azt, ahogy őket bántották. Erről tanuskodik Freud egyik esete, a kicsi hans -szal. Ha szörmebundában bundában közelítettek a kisfiú felé, sírni kezdett és elrohant. Freud és a gyerek apja együtt analizálták a fiút, és rájöttek, hogy valamikor korábban egy kutya az arcába ugatott, amikor az anyja az utcán tolta a kiskocsiában. A csecsemő nem tudja, mi az a kutya, neki csak egy félelmetes szőrös valami. De a kisfiú azonnal általánosított nem a kutyáktól félt, hanem mindentől, ami szőrös. Persze úgy általában nem kéne a kutyáktól félni, pláne nem kell mindentől, ami szőrös. Az ilyen általánosított, fixálódott félelmeket jó sok időbe telik kioldani, és megtanulni kilazulni belőlük. Egy családban, ahol az apa agresszív, verbálisan vagy tetlegesen bántalmazó, alkoholista, tehát személytelen, kiszámíthatatlan, a gyerekekben rettenetes traumák halmozódnak fel. Ennek az átkozott általánosításnak a következményeképpen aztán nagyon nehezen teremtenek jó kapcsolatokat. Különösen sok ragyogó fiatal nőt ismerek, akik újra és újra bántalmazó kapcsolatokba keverednek, és túlságosan szeretnek arra teljesen érdemtelen pasasokat. Ha egy apa bántalmazó, az nem jelenti azt, hogy minden férfi vagy minden ember bántani fog. Viszont arra felébredni és arra koncentrálni, hogy az apám a kivétel, a gonosz, de mások nem azok, nagyon fájdalmas. Mert akkor nagyon árva vagyok. Inkább megvédem az apámat és azt mondom, hogy hát olyan, mint mindenki más. Oké, okay, ez a normális, minden férfi ilyen, a szeretet, a szerelem ilyen, hát ez elég félelmetes. Igen. Ha általánosítok, akkor mindenkitől félnem kell. Nagyon komoly és bonyolult ez a dolog. Ezért kétszer is el kell gondolkodnunk, mielőtt bántunk valakit. Mert óriási lavinát indítunk el a verbális vagy tetleges bántalmazással. Szerintem azt, hogy vigyázzunk egymásra, már az általános iskolában tanítani kellene. Legalább a tanároknak. Mert nem csak a pillanatnyi bántás a baj, hanem az, hogy megteremti a lavinát, ami évtizedekig göröghet, és egyre nagyobb lesz. Sajnos nincs piros jel azoknak az embereknek a homlokán, akik könnyen bántanak másokat, és zöld jel azokon, akik egy légynek sem ártanának. Nem lehet tudni, ki ártalmatlan, és ki fog ártani. Mindennek a tetejében még szoronghatok is azért, mert nem tudom neked piros vagy zöld jeled lenne, ha lenne. Tehát a legjobb, ha mindenkitől félek. Hát ez a reziliencia majdnem teljes hiánya. Akkor itt egy újabb lecke a rezilienciával a kapcsolatban. Ha az a kérdés, hogyan lehet fejleszteni, a válasz, hogy például bátorságtréninggel, meg örömtréninggel. Ilyet eddig meg nem is csináltunk, de miért ne lehetne? Láttam egy kis videót olyan tehenekről, akiket hosszú ideig vagy talán egész addigi életükben istállóban tartottak, és egyszer csak kiengedték őket a rétre. Ahogy kimennek a zöld fűbe, süt a nap, de először csak támajognak, azt sem tudják, mi van. Ám aztán csodálatos, óriási öröm ragadja el őket. Megrékatja az embert a film, ahogy látja, hogyan ugrándoznak, szaladnak, iramodnak, mintha gyerekek lennének. A trauma ellentétes oldalán az öröm van. Az öröm elönt, elragad, ha egyszer csak jó környezetbe kerülök, ha azzal lehetek, akit szeretek. Biztosan annak is megvan a biokémiája, hogy az öröm gyógyít. A sok öröm ugyanúgy nyomott hagy az emberben, mint ahogy a sok trauma. Az örömnek is van emlékképe, ugyanúgy, ahogy a traumának. Meg lehet, hogy a relaxáción keresztül vezet az út a megnyugváshoz, de lehet, hogy az örömön keresztül rövidebb az út, esetleg gyorsabb a gyógyulás. Ha sok öröm van az életemben, ha ismerem ennek az érzését, ha sok konkrét emlékem van, akár olyan sejtszintű, amiről beszélsz, akár tudatos, akkor van miért reziliensnek lennem? Van miért kibírni azt, ami rossz? Mert tudom, hogy milyen az, amikor jó. Nem csak rossz vagy semleges, hanem nagyon jó. Azért van ilyen, nem igaz? Hát persze. Szerintem tényleg emberi az, ha azt mondom, egy örömért elvállalnék ezer fájdalmat is. A királylány csókjáért megvívnék száz huszárral. De sajnos az igazság az, hogy ezer csók, ezer öröm sem elég arra, hogy kiegyensúlyozzon egy igazi fájdalmat. Ezért aztán nem mindig reszkírozunk. Egy öröm és egy fájdalom nem ugyanolyan súlyú. Mi majdnem mindent megteszünk, hogy elkerüljük a fájdalmat, és nem sokat teszünk azért, hogy örömünk legyen. Persze tudunk örülni, és a tehenek is tudnak. Viszont ha minden alkalommal, amikor egy tehén ki akar jönni az ajtón áramütést kapna, akkor nem mernének kijönni. Aztán már, ha megmutatják a teheneknek, hogy kikapcsolták az elektromosságot, akkor se jönnének ki, mert nem hiszik el. Pedig azt sem tudják, mi az elektromosság. Sajnos ezek szerint az evolúciót nem érdekli az öröm, de nagyon is érdekli a fájdalom, amit viszont el akarunk kerülni. Az autisztikus vagy autista gyereket kétféleképpen kezelték a pszichiátria történelme során. Iván Lovász kidolgozott egy módszert olyan esetekre, amikor ezek a gyerekek önpusztító dolgokat tettek, például beleharaptak a saját karjukba, kezükbe és ették, marcangolták a testüket. Úgy tanította meg nekik, hogy ne tegyék, hogy abban a pillanatban, amikor a foguk hozzáért a testükhöz, megrázta őket egy sokkolóval. Így a gyerek azt asszociálja, hogy ha harabni akar, akkor jön az áramütés, és abba hagyja a harabdálást. Ezzel szemben Nikolás Timbergen etológus nagy szeretettel bánt az autista gyerekekkel. Ha csak ültek és ringadták magukat, akkor ő is leült bizonyos távolságra tőlük, ringatta magát, de nem nézett rájuk, csak akkor, ha ők ránéztek. Tehát a legnagyobb gyengétséggel fordult feléjük. Az orvostudomány úgy ítélte meg, hogy lovászi jobb módszer, mert gyorsabb. Timbergennél a változás rengeteg időbe telik. Ha én egy ilyen gyerek szülője lennék, biztosan inkább Timbergenhez vinném, ha bár a félelem kétség kívül hatékonyabb. Tehát nagy a differencia az öröm és a félelem között. De ismétlem, az evolúciót nem érdekli az öröm. Gondoltam arra, hogyha azt a jegesmedvét, akit rapságban tartottak a Vancouveri állatkertben, és lógó fejjel, deprimáltan járt fel és alá, egy helikopterrel elvitettem volna oda, ahová való, ahol jó hideg van, tundra meg hó, hát nagyon örült volna. Azonnal kijött volna a depressziójából de sajnos szerintem, ha jól emlékezett volna arra, hogyan ejtették fogjul, az élete végéig félt volna a hasonló dolgoktól. Mert tudná, hogy akkor fordult rosszra az élete, akkor változott rettenetessé a környezete. Arra kevésbé emlékezne, hogyan fordult jóra az élete. Egészen más az, amikor megtanulunk elkerülni valamit, mint amikor megtanulunk örülni. Nekem ez elég kiábrándítóan hangzik. Jó lenne, ha az öröm lenne a gyógyír, mert akkor nem kéne orvos sok mindenre. Együtt lehetnénk olyan közösségben, ahol szeretnek, és jól lennénk mindannyian. No hát, ez habbal. Az viszont biztos, hogy a fájdalom szeparál. Amikor fájdalmat okoznak nekünk, legyen az akár lelki, akár testi, a fájdalom elkülönít. Kétféleképpen is. Ha valami fáj, akkor én a fájdalmammal vagyok, és nem tudok összeköttetésbe kerülni a külvilággal. Ha viszont egyedül vagyok, és a külvilággal nincs jó kapcsolatom, akkor fájni fogok. Tehát a különlét, a szeparáció és a fájdalom mindkét irányból össze van kötve. Abban a pillanatban, amikor valódi kapcsolatot érzek egy másik emberrel, talán még állattal, élő is, a természettel, a kutyával, a macskával, a papagájjal, akkor már nem vagyok egyedül. Már is kevésbé fáj az, ami fáj. A bábák tudják, hogy a szülőnő, ha meg tudja fogni valakinek a kezét, akivel mély kapcsolatban áll, akkor kevésbé fáj neki az egész, mintha olyanokkal van körülvéve, akikkel nincs vagy rossz a kapcsolata. Tehát a fájdalom elkülönít, és ha elkülönítve érzem magam, az fáj. Ebből az következik, hogyha valaki megbánt, akár fizikailag, akár lelkileg, akkor könnyebb feldolgoznom és megemésztenem azt, amit történt, ha van olyan kapcsolatom, akivel beszélhetek róla. A felnőtt korban megjelenő problémák gyakran olyan helyzetekből erednek, ahol nem csak bántottak valakit, hanem ráadásul egyedül is volt az illető. Senki sem védte meg, senki sem sietett a segítségére, és nem volt szabad beszélni róla. A szexuális zaklatás traumája tipikusan ilyen. Az is része, hogy nem szabad róla beszélni. Az izolációt, a külöllét fájdalmát fokozza, ha hallgatni kell róla. Persze, ha az ember beszél, akkor lehetségessé válik a szolidaritás. Lehet harcolni, menekülni, valamit tenni, és az ember már is nincs teljesen beleragadva a helyzetbe. A trauma lényege, hogy nem tudok, nem engednek kilépni a helyzetből, és el kell tűrnöm. De ha már valakivel tudok beszélni róla, aki szimpatizál velem, ha van egy tanú, akinek a szíve az enyémmel rokon szemvezik, akkor sokkal könnyebb. Anna Akhmatova költő leírta egy jelenetet a Requiem sorozat elején, abból az időből, 1957-ből, amikor a fiát letartóztatták, és sorban állt a börtön előtt. A rettentő Jezsóvi években 17 hónapot töltöttem a Leningrádi börtönök előtt kígyózó sorokban. Valaki egyszer felismert. Akkor a mögöttem álló szederjes ajkú asszony, aki nyilván sohasem hallotta a nevemet, felocsúdva, a minnyájunkat jellemző fásultságból suttogva, mert ott mindenki suttogva beszélt, azt kérdezte tőlem. Meg tudná -e ezt írni? És én azt feleltem, meg akkor valami mosolyféle derenget fel az arcán, pontosabban azon, amit valaha arcának neveztek. Ez a mosolyféle azt jelenti, tudja, hogy ha Akhmátova írni fog erről, úgy nem lesz elfelejtve és elferdítve az embertelenség. Az embertelenséget jobban el lehet bírni, ha van valaki, aki megőrzi a hiteles emléket. A felejtés félelmetes. Tulajdonképpen árulás. Kell valaki, egy tanú, egy krónikás? Igen. Ha ilyen nincs, akkor épp a reziliencia ellensége lehet az az érzés a bántalmazottban, hogyha ő maga hátat fordít a traumának, és elkezdi élvezni az életet, akkor elárulja azt az önmagát, akit bántalmaztak. Ha mindez megtörtént vele, akkor hogyan tudná élvezni az életet? Így aztán a bántalmazásnak soha nincs vége, még ha a jelen valóságban már nem is bántja senki. Amikor így megsértődik az ember, tulajdonképpen a felejtés ellen küzd, és hátat fordít az életnek. Ám ilyenkor már általánosít az ember, erről már beszéltem, ahogy mindannyian, ha nem vigyázunk. Nagyon sokan érzik úgy, hogy minden elromlott, az egész világ kizökkent akkor, amikor bántották. Volt egy páciensem, akit az apja úgy kínzott kicsi gyerekkorában, hogy ha nem tudta az órát leolvasni a számlapról, akkor élve megnyúzott egy-egy kiskutyát a lánya óra előtt. Azt mondta neki azért, mert ő hülye, és megint hibázott. Amikor vele dolgoztam, már 45 éves volt, és állandóan emlékezett. Minden kiskutyának nevet adott, hogy el ne felejtse. Legalább 30 kutya nevet fel tudott sorolni, és le is írta őket. Olyan volt az élete, mintha folyton egy plakátot cipelt volna, nézd, mit művelt velem az apám. Semmire sem maradt ideje, csak arra, hogy ezt megmutassa mindenkinek. Mert ezt nem lehet elfelejteni. Én azt mondtam neki, hogy nem kell elfelejtenie, de nem kell az sem, hogy ez legyen az életek középpontja. Ha egy kicsit kíjebb teszi ezt az élményt, és a középpontba az élet mindenféle egyéb dolgai, örömei kerülnek, azzal nem árulja el azt a kislányt és a kiskutyákat. De nem könnyű így túltennie magát az embernek ilyesmin. New Yorkban több olyan férfit láttam, akik a csonka lábukat mutogatták az utcán és koldultak. Vietnámban katonáskodtak, szétlődték a lábukat, most meg ültek a járdán és demonstráltak a koldulásukkal. Nem felejtek, és ti se felejtsétek el, hogy ezt tették velem. Mintha ennél jobbat, ennél fontosabbat nem lehetett volna kezdeni az életükkel. Mintha élő szobrok lennének, mementók. A kutyás nővel végül készítettünk agyagból egy sírtáblát, amire ráírta minden kutya nevét, és felállítottuk a temetőben. Mondtam neki, hogy most már ott hagyhatja őket, senki nem fogja elfelejteni. Itt a helyük. Itt a kiskutyák emlékköve, és neki már nem kell feláldoznia az életét. Ez segített. Szóval valami ilyesmit lehet tenni, nevezhetjük ezt akár pszichomágiának is. Alejandro Odoroszki pszichomágus, aki szertartásokat csinált olyan esetekben, amikor csak valamilyen távoli, arhetipikus kapcsolat van az ember és a problémája meg a pszichomágikus aktus között. Egy gödröt kellett ásni, belefeküdni, és a barátok be kellett fedjék földel az illetőt. Csak a fej maradhatott kint, és egy egész éjszakát így kellett tölteni. Reggel aztán mentek a barátok, és kiásták. És akkor minden jobb lett. Ilyesfajta rituálékot tervezett. Mindenkinek, akinek hasonlót javasolt, adott egy levelező lapot a saját címével, és azt kérte három hónappal később írják meg neki, sikerült-e vagy sem megoldaniuk azt a problémát, amivel hozzáfordultak. A visszakapott levelezőlapokból írt egy könyvet. Ebből lehet látni, hogyan működnek ezek a mágikus rituálék. A lelkünk a tudattalanunk szimbólumokban dolgozik. Az, hogy szimbolikusan elvégzünk valamit, mélyen meg tudja változtatni az ember érzelmeit, gondolkodását. Amivel játszunk, amivel játszani tudunk, az meglazul. Tegyük fel, a trauma vagy a nehézség olyan, mint egy csomó, amit nem lehet kibogozni. De ha tudnánk vele játszani, akkor meglazulna, esetleg magától kioldódna. Nem tudjuk hogyan és miért, nincs magyarázat rá. A játék az a valami, ami közöttünk van, történik, és nincs konzekvenciája, tehát biztonságos. Ez analóg azzal, ami szintén van, történik az emberek között, de óriási a konzekvenciája, fáj és ijesztő. Az egyik oka annak, hogy sokan nem tudnak játszani az, hogy nem tudják elfelejteni azt a borzalmat, ami köztük és azok között történt, akik bántották őket. Például, ha tudunk születés alagutat játszani, az meglazítja a születés traumáját. Mert a jelen pillanatban játszunk azzal, amit nem tudunk megváltoztatni, ami esetleg ijesztő vagy tragikus volt, vagy nagyon nehéz. Ez nem csak a születéssel van kapcsolatban, hanem mindennel, amihez kitartás kell, ami beszorít minket, és keményen kell azon munkálkodni, hogy megszabaduljunk vagy kiszabaduljunk. Tehát a szimbólum csak egyetlen konkrétumra vezet, hanem mindenre, ami hasonló hozzá. Például a költözés az pont olyan, mint a születés. Ott kell hagyni a régit, el kell indulni az ismeretlenbe. Vannak, akik szeretnek költözni, mások meg utálnak, és inkább beszorulnak a régi környezetbe, de mindent megtesznek, hogy elkerüljék. Kivándorolni egy születés. Befejezni egy egyetemet születés. Tehát, ha a születéssel játszunk, az sok mindennel rezonál. Például azzal, hogy tehetetlen vagyok. Várni kell. relaxálni kell annak ellenére, hogy kényelmetlen a helyzet. Úgy tűnik, semmi sem mozdul, de a helyzet megérik arra, hogy az ember megtalálja a kiutat. A születés alagútnál és a születési játékokban mindig odaállítunk valakit, aki szeretettel várja az illetőt, amikor megérkezik. Mert az egyik félelem az, hogy megérkezem valahova, és nem ott szeretettel nem vár senki, hanem megtámadnak. Minek jöttem akkor? Amikor először megérkeztem Torontóba, volt egy-két osztálytársam, akik azt mondták, hogy menjek vissza oda, ahonnan jöttem. Érdekes módon a leghangosabb maga is egy emigráns volt, aki Litvániából érkezett, én meg Magyarországról. Ő előbb érkezett, mint én, úgyhogy már ott volt, és nem foglalkozott azzal, hogy velkám hanem nem kellett neki a konkurencia. Azt kiabálta, menjek vissza oda, ahonnan jöttem. Tehát minden, ami rezonál valamivel, az olyan játék, ami segít, hogy relaxálni tudjak. Minden, ami kellemetlen, minden, ami félelmetes, az feszültséget okoz. Minden, ami a feszültséget feloldja, akárhogyan, és a játék mindig ezt csinálja, az segít. Sokan nem tudnak aludni nyomasztják őket a gondjaik, a megoldandó problémáik. A félelem, hogy álmukban valami baj történik, nem hagyja őket elaludni. Mondjuk, mint a kínai zsonglőr, aki tányérokat pörget fönn a botok végén és szaladgál az asztal körül, hogy forgassa a tányérokat. Hát ő nem tud aludni, mert ha elalszik, leesnek a tányérok. Álmatlanság ellen ki lehet próbálni, hogy mindazokat a problémákat, amik nyomasztanak, lefekvés előtt leírod egy kis papírra. Beteszed egy dobozba, akár egy szép kis ládába lakattal, és lezárod. Mintha zsonglőr leszedné a tányérokat, és becsukná egy szekrénybe. Onnan nem fognak elveszni, és megígéri, hogy amint felébred, megint megpörgeti őket. Ha csak az a következménye ennek a szimbolikus játéknak, hogy a zsonglőr relakszálhat, már jól járt. Végtelenül egyszerű játék, még igazi doboz sem kell hozzá. Elég csak a papírra egy négy szöget rajzolni, beleírni a problémákat címszavakban, bezárni a vonalat, és ez szimbolikusan ott fogja tartani a feladatokat, gondokat reggelig, amikor, ahogy megígértem, kinyitom és kiszedem őket. Majd dolgozom tovább rajtuk a felébredtem. Ez a pszichomágia, ez a játék. Ki lehet próbálni, hát ha működik. Ilyen önkéntelen pszichomágikus szertartások például az ünnepek is, nem igaz? Amikor egy rituálé keretében újra átélhetünk bizonyos érzelmeket, tudatállapotokat, élményeket, akár csak egy születésnap az asztalon a tortával, gyertyákkal. Azt olvastam, hogy a születésnapi torta eredetileg a mély lepény rituális megevésének az emlék ünnepsége. Torta lepény nincs nagy különbség. A placentaevés mostanában kezd újra elterjedni, állítólag a gyermekágyi depressziót enyhíti. Nekem ugyan meg lehetősen bizarr, sőt kicsit kannibál divatnak tűnik. Egy csoki tortát elfogyasztani kevésbé ellentmondásos gondolat. Minden esetre érdekes, ha igaz, hogy eredetileg az ünnepélyes placenta evés volt, aminek az emlékezetére lett az évenkénti rituális tortaevés, amiből már csak a torta szelet maradt. Már fogalmunk sincs, mire emlékszünk ezzel. Sokaknál gyakran felmerül, mint a kiskutyákra emlékező nőnél is, hogy nem tudják élvezni az életüket. Valahogy nem szabad, nem engedik meg maguknak. Egyrészt, mert ha most élvezem az életemet, az olyan, mintha elfelejtettem volna, milyen rossz volt. És azt nem szabad elfelejteni, mert akkor cserbe hagynám önmagamat. Akivel ez a borzalom megtörtént, az nem élvezheti az életet. A másik érzés az, hogy azoknak, akik bántottak, még akkor is, ha már nem élnek, látniuk kell, hogy szenvedek. Ha élvezni tudnám az életet, akkor nekik nem kellene rosszul érezniük magukat azért, amit velem műveltek. Akkor azt mondhatják, hát látod, semmi sem történt, csak túlzol, hogy annyira nagyon fáj, mi tulajdonképpen nem is bántottunk, nézd, milyen boldog vagy. Márpedig ezt nem lehet megengedni azoknak, akik bántottak. Ez érthető? Igen, értem. Hűséges vagyok az egykori bántalmazott önmagamhoz, és demonstrálom a bántalmazóimnak, hogy tönkretették az életemet. Így nem könnyű örülni, relaxálni, jól lenni egy kapcsolatban, élvezni a munkát, az időjárást, bármit. Ezek persze fontos dolgok mégis valahogy úgy kéne emlékezni és demonstrálni, hogy közben élvezni tudjam az életemet. Így van. Lehet játszani azzal, hogy valamilyen emléket építek, hogy soha ne legyen elfelejtve az, amit velem tettek. Ezzel már is nincs bennem. Nem nekem kell az emlékeztetőnek lenni. Építek egy emlékművet, de nem én vagyok az emlékmű. A vietnámi háború után New York utcáin sok veterán mutogatta a csonka lábait, hogy mindenki lássa, mit tettek velük. Ám az ilyesmi odaragasztja az embert a traumához. Szerintem sokkal jobb lenne egy láb nélküli szobrot készíteni, felállítani egy nyilvános helyen, és mindenkinek, aki megsérült, a nevét ráírni. Akkor soha nem lesz elfelejtve, mi történt, de a veterán élvezheti az életét, mert kívülre került a fájdalma. Te most azokról az esetekről beszélsz, amikor van egy trauma, és az oldódik fel egy ilyen, mondjuk úgy, pszichomágikus módon egy emlékmű segítségével de engem az is érdekel, hogy mi van akkor, ha szó sincs traumáról, csak valamit el akarok érni, és ahhoz keresem magamnak a segítséget. A hasonló hasonlót hoz létre. Ez az analógiás vagy homeopatikus mágia. Ferajzolom a mamutat a barlang falára, fogságba ejtem, ahogy te az előbb bedobozoltad a gondjaidat estére, és így másnap a vadászatom már könnyű lesz fogságba ejtenem az igazi mamutot. De akár készíthetek szalma babát is az ellenségem haj vagy szőrszálával, aztán szurkálhatom, égethetem, kínoszhatom és gondolhatom, hogy így szenved. Ezek a rituálék szerintem jók arra, hogy jobban érezzem magam, tehát a mágia nekem segít. De a másik elv, ami ezt mozgatja, hogy minden mindennel kapcsolatban áll, és valóban tudok hatni ezen az úton módon a másikra, hát alig, ha nem csak ábránd. Persze megváltozik a viselkedésem, a tudatállapotom, ha úgy érzem, uralom a helyzetet, és ez hathat a környezetemre. A legnagyobb betyárok, talán Rózsa Sándor is, legalábbis ezt olvastam valahol, az övükben egy az anyja hasából kivágott magzat porított csontját őrizték, ezért nem fogta őket a golyó. Hát el tudom képzelni, hogy valaki, aki képes egy anyából kivágni a magzatot, az elég magabiztosan járkál és aki őt megközelíti, és ezt tudja róla, az már nem nagyon mer reszketés nélkül célozni rá. Félnek tőle persze. De ez is pszichomágia. A sportpszichológusok rájöttek arra, hogy ha valaki relaxált állapotban elképzeli, például hogyan játszik egy tökéletes teniszmeccset, ha vizualizálja a szervát, ahogy visszaüti, pontosan elképzeli, hogyan tud irányt váltani, futni, és ezt legalább fél óráig csinálja, az pont annyit segít, mintha tényleg gyakorolt volna ugyanennyit valódi labdával és ütővel. Itt talán az a fontos, hogy az imagináció az, ami segít a jövőben, nem a fantázia. A kettő között az a különbség, hogyha például azt fantáziálom, hogy mindenki felállva tapsol, miután eljátszottam egy zongoraszólót a Carnegie hall akkor olyan jól érzem magam, hogy az teljesen kielégít és utána már semmi energiám nem marad arra, hogy bármit is tegyek annak érdekében, hogy mindez valósággá váljon. Mert a fantáziában benne van a vágy beteljesülése. Viszont az imagináció, a teremtő képzelet segít, mert az, hogy bármit is tegyek és elérjek, először el kell képzelnem, hogy lehetséges. Minél részletesebben képzelem el, annál hatékonyabban megyek utána. Tehát, ha elképzelem, hogy lehetséges, hogy vastapsot kapok a Carnegie holban, akkor ez az imagináció motivál engem, hogy napi hat órát gyakoroljak éveken át. És akkor elérkezem oda abba a pillanatba. Az imagináció tehát teremt egy olyan vágyat, amiből akarat válik. És akkor minden rendben van. Tulajdonképpen szerintem nincs mágia. Ahhoz, hogy működjön az, hogy én egy babába tűket szurkálok, az illetőnek, akit formáz, meg nekem, egy hitrendszerben kell lennünk. És neki tudnia kell arról, mit teszek a babával. Ha a másik nem él ugyanebben a hitrendszerben, akkor nem történik semmi. Legfeljebb csak kiröhög, teljes joggal a bóóckodásomért. Ám ha azonos a hitrendszer, akkor bármi lehetséges. A mi társadalmunkban nagyon is hisznek az emberek az orvosokban. Ha az orvos azt mondja, magának ilyen és ilyen rákja van, és négy héten belül meg fog halni, akkor általában, és ezt vizsgálták, pontosan akkor hal meg az ember, amikor az orvos mondta. Mert elhiszi? Az is lehet, hogy az orvos jó diagnózist és prognózist adott, nem? Soha nem fogjuk megtudni, pontos volt-e a prognózis, vagy az ember elhitte, mit mondott neki az orvos. Egy hitrendszerben élnek a beteg és az orvos. Vannak törzsek, ahol ha egy csonttal rámutat valakire a sámán, az illető egy héten belül meghal. Ott mindenki tudja, hogy akire a sámán rámutat, az meg fog halni. De hát így sem lehet tudni, azért halte meg, mert a sámán látta, hogy beteg, mert annyira ért a dolgához, vagy megölte azzal, hogy halottnak nyilvánította. Általában szilveszter után halnak meg az emberek, nem előtte. Még bulizni akarnak egyet. Nagyon trükkös dolog az, hogy az legyen a jövőben, amit most akarok. Áfonszor Lingis ezt az igazmondással és a szó erejével köti össze. Íme az egyik példája. Egy fiatalember megy az utcán, és azt mondja magának, hogy ő egy táncos. Ez olyan, mintha megígérné magának, és érzi, hogy az akar lenni, de ezt a képességet ki kell fejlesztenie. Mondjuk azt érzi, hogy ő egy táncos bimbó és táncos virág akar lenni. Jelen pillanatban még csak egy bimbó. Senki nem tudja, hogy rózsa lesz belőle, de ő tudja. És utána megtartja a szavát. Akadnak emberek, akiknek a beszéde performatív aktus. A kimondott szó valósággá válik. Ha ő komolyan veszi, amit mond, akkor azonnal megváltozik az élete. Ahelyett, hogy kocsmába menni a barátaival, elmegy táncolni, gyakorolni, és dedikálja magát ennek a dolognak. Addig, amíg majd három év múlva ugyanazon az utcán, az emberek már felismerik, hogy itt jön a híres táncos. Az a hosszú út, ami az én táncos vagyok tól, az itt jön a táncosig vezetett, az ott kezdődött, hogy ő elképzelte. Akkor hát a legnagyobb pszichomágos Isten... Aki nevet ad a dolgoknak. Mert addig, amíg nincsen név, addig nincs semmi. És akkor jön az Isten és elnevezi. Ha a táncos elnevezi magát, akkor ő a teremtő, ő az Isten. Hát a világ bizony úgy kezdődött, hogy volt a szó. Igen, ott kezdődik a pszichomágia, ugye? És akkor a nagy kérdés az, oké, okay, az Isten adhat nevet, de adhatok-e én is? Csináltathatok-e névjegyet neki azzal a felirattal, hogy táncos, amikor még messze van tőle? Hát persze, te vagy az Isten. Minden valahogy mélyen, játékosan befolyásol minket. Az etikája attól függ, hogyan csinálod. Ha teljesen játékosan, akkor abszolút jó. Ha akaratosan csinálod, ha tényleg az van mögötte, hogy na ide figyelj, most kimondtam a nevet, készítettem névjegyet neked, most akkor tedd a dolgodat, az már a hatalomról szól. Gyakran nem is vagyok tudatában annak, hogy valami bennem a hatalomról szól. Mást is, de magamat is terrorizálhatom. Ezt is lehet odafigyelve kezelni. Jó észrevenni, ha az anyám, az apám vagy bárki más bántó felnőtt nagyon aktív bennem, mert van, amikor nem tudom megállítani, hogy rajtam keresztül meg ne jelenjen a világban. Például egy alkalommal nagyon dühös voltam a kisfiamra, és azon vettem észre magam, hogy majdnem megszorítottam és megráztam őt, pont úgy, ahogy az anyám szokott szorítani és rázni. Ilyenkor segíthet az a játék, hogy lerajzolom a bántalmazót egy darab papírra, kivágom és elégetem, vagy összegyűröm és elásom a földbe. Lehúzom a vécén, kidomom a tengerbe, repülőgépet hajtogatok belőle és elhajítom egy szikláról a mélybe. Minden, amit ki tudok tenni magamból, itt és most, azt tudok vele csinálni, amit akarok, visszaad nekem valamit abból, amit úgy tűnik elvesztettem. Szerintem mindannyiunkban van egy belső oltár, egy szakrális hely, ahová senkit nem engedünk be. Ha nagyon rosszul bánnak velünk, akkor sem. Nem engedjük be a bántalmazót, nem pisélhet rá az oltárra. Van egy részünk, amihez nem lehet hozzáférni visszatérni oda és onnan újraindulni, az újjászületés. Valahogy arra kell rájönni, hogy még ha voltam is Auschwitzban és túléltem, nem öltek meg, akkor a jelen pillanatban élvezhetek mindent, akármit éltem is át. Ahhoz, hogy ezt elérhessem, kell ez a játék, mert nem lehet elfelejteni azt, ami történt, de túl tudjuk tenni magunkat rajta. Úgy az, amint túltettem magam, nem tűnik el, de nekem már nem kell magammal cipelni. Csak legyen egy hely valahol, ahová néha elvonulok emlékezni. Ezt teszik például a Sintó vallásban a nők, akik gyertyáit gyújtanak az elvetél gyereknek. Nem kell állandóan a gyertya mellett lenniük, de időnként oda mennek és meggyújtják. Azt mondják, ha meg nem született gyereknek, Bocsánat, de jobb neked is, nekem is, hogy nem engedtelek a világba. Úgy képzelik, ha meggyújtják a gyertyát és beszélgetnek vele, akkor a gyerek szelleme nem üldözi őket, hanem segítő szellemmé válik. Tehát ebben a játékban a bosszú állóból, a büntetőből, azaz a lelkiismeretfordulásból támogató erőt varázsolnak maguknak. Nem akarják letagadni, hogy elpusztították a magzatot, akár szándékosan, akár véletlenül vetéltek el, de így ellenszél helyett hátszelet kapnak. Tulajdonképpen arról beszélgetünk, hogyan tudok megoldani bármilyen problémát, legyen az akármilyen súlyos érzelmi, egzistenciális, életvezetési vagy akár életveszélyes probléma. Ha meg tudom oldani, és ebben magabiztos vagyok, ha önbizalommal megyek bele, akkor esélyes, hogy sikerül, és túl tudok jutni rajta. Tehát minden olyan gyakorlat, szokás, rítus jó, ami segít gyakorolni a probléma megoldását. A legjobb példa erre a labirintus, vagy az útvesztő. A labirintusban az ember élménye az, hogy nem egyenes út vezet a középpont felé. Sokszor fizikailag visszafelé haladok, mégis előre megyek, de végső soron ugyanaz az út vezet be, mint ki. Az útvesztőnél a játék lényege, hogy rengeteg tévút, zsákutca nehezíti a járást, de hát ez azt is szolgálja, hogy megértsem a problémához való viszonyomat, gyakoroljam, megtanuljak vele élni, és végül megismerjem a siker, a megérkezés ízét. Mindannyiunknak jár, hogy megtaláljuk a magunk arany középpontját, nem igaz? Igen. Szoktam beszélni arról, hogy mindenki aranynak születik, de aztán jönnek a családok, ahol sok szart kennek ránk, és elfelejtjük, hogy arany a közepünk. Azután, mert nagyon szégyeljük, hogy mindenki látja a szart, bevonjuk aranyfüsttel. Ám akkor már nem engedek közel magamhoz embereket. Mert ha érsz és az újad átfúrod az aranyfüstön, és kihúzod, ó, te szar vagy drága, mondod csodálkozva, akkor elmenekülsz tőlem. A terápiában átmegyünk az aranyfüstön, és belemegyünk a szarba. Ott van az a labirintus, és addig nem állunk meg, amíg a középpontban meg nem találjuk az aranyat. Akkor már nincs probléma. Ezért szeretnek labirintusba járni az emberek. Mert bár a szarban mászkálás, de a reménytelenségből remény születhet.